Jo Ari Arikooma Show, ja tosta Noin, Eversi Sanderskin tervehtii iloisesti omalla aivastuksellaan. Se on Ralliviikko Jyväskylässä, ja niin se on, että ei jengi tule tänne niitten rallien takia, ne tulee tänne sen kuumuuden takia. Jos sä kestä kuumuutta, niin älä mee keittiöön. Tämä tulee varmastikin näkyy meidän tän viikon epistolassa. Meillä on tulossa No, biisi ainakin rallia katsotaan keksetäänkö joku Jerbulaki. Sitten mä. No, mä kerron myöhemmin, mitä mä ajattelin tossa tota, noin, tällä viikolla. Mutta nyt äänimies Timo pistää homma pyörimään. Ari, show! Niin, mitä mä mietin tossa tällä viikolla? Jokainen tietää sen sanonnan, elämä vilisee silmissä. Just niinku kuolet, näet sun elämäntarinan vilisevinä kuvina. Miten se rajataan, että miten siinä näkyy? Oletteko ihan miettinyt? Koska eihän se nyt voi 10 niinku, minuuttia kestää se vilinä. Sillä että lähet niinku, teko kahvilasta kävelee siihen kadulla ja yhtäkkiä alkaa elämä vilise silmissä. Ekat kännit, tyttöystävä, häät, jollain varmaan lapset. Se ylipalkat huora omena hotellissa. Pum! Rekkalan asut siihen. Paska homma! Mut ei mikään vitun ihme, jos ollaan ihan rehellisiä. En usko, että näkee hirveän hyvin, onko punainen vai vihreä valoku katsot niitä tota, noin, silikonirintoja siinä kärkimärkänä. Mut jos se nyt sit lähetään oikeesti rajaamaan, niin no joo, noi äsken luettelemat häät ja lapset, varmaan semmoselle, kenellä niitä on ja ketkä ne on kokenut, niin on varmaan aika selviä valintoja, mutta tuota, mä väitän, että siellä on aika paljon kyseenalaisia tilanteita. Oma syntymä. Pääsekö mukaan? Silleen kuitenkin aika iso hetki oma elämän kannalta. Nä, toisaalta en kyllä tiedä haluanko nähä mun parhaassa palassa sun mutsi välillä ihan ja meikä valahtaa sieltä Se siihen jalkakäytävälle EKA PANO Odotin sitä varmaan kymmenen vuotta kärki märkänä Iso hetki Eh, äh, mut sit taas ei mu parhaita suorituksia Ennen me näkisin ehkä pätkää tossa toisessa tiistalta Se meni vitun puttui ku et muuta saa ARRIKKO HOMA SHOW Siinä jokaisena vähän kurtavaa illalla ennen kuin menee nukkumaan, mutta tota, multa kysytään usein, kun mä oon jossain istuu iltaa ja, ja näin, niin et, et kun sattuu niin joku hyvä tarina ja Tohona aika paha lähtee kylmiltään ilman alkusalaa, et ei mitään kertoo, koska silloin on aina odotukset vitu kovat sen takia mä usein sanonkin, että ei tule mitään oikein hyvää mieleen, Mä oon on yks tosi huono ja se sattumalta menee näin en tiedä miten hyvin tunnettu ton ö, konseptin Nesteralli. Hyväskyllä, suurajattaa, millä nimellä sitä nyt haluakaan haukkua, mutta nelkä torstain. Ja ralleihin aika isosti ainakin meikäläisellä kuuluu toi herran Muki. Ja no torstai meni siinä sitten, ei mitään sen kummempia. Ja sitten tuli perjantai ja lähtiin tonne paviljongi huoltoparkki. Ja mulla on sitten siinä portilla, niin jostain syystä hajosi kello. Kello meni paskaksi. Mä et no, ei, tässä mitään, mä heitin sen taskuun avaimien viereen sinne helisemään jo. Se meni siinä ja sit käytiin kattoo harju. Tultiin tähän mun kämpille, kun mä olin tässä vieressä ja äh, tipikku se pudottelee mukia ja jossain vaiheessa sitten huomattiin, että ei perse, kello on ihan saatana. lähetäänpä tästä baariin Lähti baari, jengi os pihalle Mä tulin viimeisenä, mä katsoin, että jumala, että tossa on vielä jonkun jätkä kännykkä. Mä otin tosiaan käteen kännykkä jumala, tossa on jonkun jätkä nopeet, toti nopeet lasit, toisen hanskan, joisin portaikkoon, ovel kokeili. Puhelin, lompakko ja jotain kiliseä tuolla toisikin puolella taskussa. Eiköhän siellä ole avaimet. Let's mennään, ovi kiinni, annoin kamat pois, huomasin, Aivan niin joo, ei... Ei mulla avaimia ole tietenkään, kun ne on tota, Se kellohan se siellä kilisee, että tota, Avaimet jäi. Mä et nää? Sen ajan murhe, mä johonkin johon kivyks. Kyllä mä aamulla saa varaavaimen. avaimen vara jostain, et, tota. Kyllä mä pääsen inee. Ei mitään, lähti baariin Lähti Lähettiin tuossa. Yliopisto katuu siitä, mistä just on noin ralliauto-tajelluja. Mä katon, että perkele ne purkaa noita tota, mainosplakaateja. Ja tossa maassa nätisti viikattuna. On yksi tämmönen pikkunen Toyota maailmissa. Mä otan, Mä otan tuon tosta olalle ja kato oikealle, kurkkaan vasemmalle, ei näy ketään. Mä otan mainoksen tohon olalle ja lähden kipittää. Juoksen jatkistaan jatkistaa, jatkista, Pitää Mitä, mihin vittuu sä tos kulman takana, mulla on, mulla on yks juttu tässä messissä. Päästä siihen kulman taakse, jos mä rupean avaamaan sitä nyyttiä, niin eikä yllättäen ilme, että se oli 50 metrin mittainen, semmonen metrin korkea 50 metriä leveä, toiota mainos. Mä. No tää oli ehkä pikkusen mitä mä odotin, mutta hei, tää on vitun nätti. Lähettiin paari, meitsi kävelee siihen baarin narikkaa, heitän sen 50 metrin plakaatin nätisti viikattuna sille narikan tyypille, että heitäpä toi jonnekin. No niin, vittu se kuvitelee, että mä mä et, No ei, että sinne nurkkaa, vaan jonnekin aina, että mä oon jonkun kuponkin tuohon kouraan, mä sen sit siis, kun mä lähen. No, se onnistui sitten näin ja siihen täysilta. Ilta ja sit joskus pilkulla juoksin sitten sinne narekkaan, hei, mulla oli täällä tota tuommoisella lapulla. Sit se tulee semmoisen myytyn kanssa sieltä sylisilleen. Öö, oliko sulla tämä, Joo, joo, se on meikäläisen. tuo vaan tänne, tuo tänne vaan, että se on meikäläisen plakaatia. Mä lähdin siitä sitten ja. Jätkätähti himaa ja mä lähdin sit himaan kävelemään, kun mä tajuin siinä matkalla, ei vittu, että tota... Ei, mulla on niitä avaimia! Vittu, mä oon menossa yöksi ja... Ja mä rupeen soittaa jätkiä, että ei kukaan perkele vastaamaan, mitään helvettiä ja... Kello on varmaan mitään, se oli. Ei mitään hajua, ihan vitusti ja kukaan ei vastaa, mä oon, no, mulla on 50 metriä tätä vitun kangasta, että tota... Mä rupin nyt sitten tähän Harjun rinteelle, niin pystytään telttaa. Mä otin sitten pari sopiva kepukkaa ja sit vedin ensin maakankaaksi siitä yhden sivuun sitä plakaatia ja sit käänsin tohon päälle ja kävi siihen makaamaan ja aattelin hiljaa mielessäni, että ei jumalautta, täällä on hyttysiäkin ihan vitusti. Ja alkoi semmonen saatananmonen läiskintä siinä, mä että ei tästä tuu vittu mitään. Mä kokeilin vielä toisen kierroksen soittaa, Me ei vastaa. Et, no ei tässä auta kun käydä nukkumaan ja mä käyn makaamaan siihen mun omaa kyhäilemään telttaan keskelle harjun rinnettä yöllä pimeessä. Silloin ei ollut edes näin lämmin kuin on nytten. Mä tässä oli aika perseistä kun yhtäkkiä mun puhelin soi ja Robbe soittaa ja ilmoittaa että tuu tänne vaan. Et, joo joo mä tuun sinne yöksi, mulla on taas pikku tilanne. Ja mä keräsin teltan ja kävin Roopelle ja vetäisin Toyota mainoksen siihen sohvalle lakanoiksi ja sain oikein hyvin nukuttua yöunet. Ja jos tarinasta nyt kerran sit joku opetus etsiä, niin mä sanoisin, että tän tarinan opetus on ehkä se, että jos unohat jotain, jotain jotain tilalle. Näin se elämä toimii. Minä olen Ari Kohma. Ja seuraavana äänessä on uh, Timo. Timolla on varmaan jotain hauskaa sanottavaa. Ennustella. Seuraavana vuorossa suur suosio on yltänyt jopa menestykseen verrattavissa oleva kahvihuoneiden hiljaisten hetkien pelastaja. Saunassa, ihmisten viihdyttäjä. Pukuhuaneiden kiusallisten hiljaisuuksien poistaja. Ari Show Shown vitsinurkkaus. Olkaa hyvä. Viisi kaverusta vietti kesäiltaa pienellä mökillä. Harrastelen erinäköisiä kesäsiä aktiviteetteja aina makkarapaistosta. Extreme vesiurheilu. Mökki oli pieni. Siinä oli yksi huone ja yksi isompi tuka, tupa, jonka nurkassa oli yksi iso sänky. Kaksi kaverusta meni sit sinne pieneen huoneeseen ja kolme kävi nukkuun tähän isoon sänkyyn ja keskellä yötä oikealla oleva poika heräs ja sanoi, että näin villiä untaa, että joku veti mua käteen. Seuraavaksi vasemmassa reunassa nukkunut kaveri heräsi sanoi, wow, aika jännä, mä näin meidän samaa unta. Viimeisenä keskellä nukkunut kaveri heräsi ihmetteli, aa jaa, aika hauska, mä näin untaa, että mä olin sauva kävelemässä. Mä en tiedä, tämä nyt niin, niin vitsi, mutta tota, mä olin tossa semmosella tosi syrjäisellä rannalla. Se oli oikeastaan melkein meidän niin ottamassa aurinkoa. Oli muuten alasti, mutta mulla oli hattu tossa kullin päällä ja semmonen, sanotaan nyt, ei niin kaunis daami kävelisi sit ohi ja hihkas, että jos olisi yhtään herras, niin nostaisit hattu os, kun nainen kävelee ohi. Mä no, jos olisi yhtäänkin naisen näköinen, niin hattu varmaan nousisi siellä itsestään. No, mä lähdin siitä sitten Kävelee poispäin ja, ja, ja laitoin ihan vaatteetkin päälle ja käveli ravintola ja huomasin mainoksen juustohamppari, euro 50, ranskalaiset euroa ja kympi. No mä menin sitten luonnollisestikin sisään ja näin tiskin takana kolme blondia tarjoilemassa juomia ja ruokia ja he sit kysyi, että no kuinka voi auttaa ja mä sitten, että no mä vaan mietin tässä, että olet sä se, joka tarjoilee noita käteenvetoja. Hän sitten, että joo. Jaa, no siinä tapauksessa... Pese kädet meinaa, mä haluun juustohampparia ranut. Kun luulet, että se loppuu, olet väärässä, arikooman vitsinurkkaus. Mä olin mökillä tossa tota, viime viikolla ja, ja, ja siellä oli sitten Mutsi ja näin. Ja sitten yks heistä kertoi tämmöisen tarinan, että tota, hän oli aviomiehenä vaatinut sitten, että seksiä harrastettaisiin aina pimees. No 20 aviovuoden jälkeen vaimo oli sitten äkkiä laittanut valot päälle ja näki tämän miehen vibraattori kädessä. Lähti ihan kaikista henkseleistä. Raivosi, Voi vitu kusipää! ootsä paljon kaikki nämä vuodet? Tämä aviomies oli katsonut sit naista rauhassa syvälle silmiin ja vastannut, että Mä selitän tämän vibran. Sitten kun sä selität noin lapsia. Ja loppuu vielä, jottei tämä nyt menisi ihan hukkaan, niin mä haluan antaa yhden ja oikein neuvon tähän vitsinurkaukseen loppuun. Mä olin nimittäin yleisessä saunassa tossa, no on tästä jo aika kauan aikaa, ja tota, istuskelin siinä sitten ei ihan kyllä rauhallisesti, kun tämmönen, mitähän se olisi ollut, 45-vuotias tämmönen jumppakikkeli, tikissä kuin tiikeri, tämmönen äijä käveli siihen saunaan. Ja heitti mulla ihan tyhjästi, mä oltiin kahdestaan siinä. heitti mulla ihan tyhjästi, Setky varmaan näissä on kullia, kun katot suihkussa alaspäin, ot... en, en, en näe. Näissä on tyttäresi päällä. Juha vuorista ja mulle ei vittu. ari Ja näin kuin vitsinurkauskin on saatu alta pois. Ja tulla siihen tilanteeseen, että se olisi viisi aikaa. Luonnollisestikin tällä viikolla ralliaiheinen kappale. Annetaan biisille nimeksi vaikka Ralleissa. Mutta. Tää ei oo nyt se, mitä ehkä joku luulee, että on. Tai no, en mä, en mä tiedä, tarvitsis nyt enempää sanoa. Äänimies Timo on tällä kertaa mukana fiittaamassa. Timo hoitaa kertsit. Timo on aika huono laulamaan, mutta antakaa hänelle vähän armoa. Mä sitten puolestaan räpäytän. Tässä tulee jo viime viikolla nähty mies. Levyseppä hitsaaja ja äärikohma! Hei, menikö nyt Timo ihan putkeen? Kokeilepa nyt ihan pikkusen vähän viilaat sitä, niin se on, sit se on ihan hyvä. Uudestaan. Nyt. Äänimies Timo featuring Ari Kohma tai toisinpäin ralleissa tai jotain sinne päin. Mies. Levysoitin. Ja äärikohma show! Ari Kohma chu chi chi chi Ralleta cota lava wow Castano viene e vuoto i tai e Rallissa ruuhkassa, jumissa. Ai toi toku puu pola kuningas. Sen on me starinut vehkojen ruhtina. Käy ennen rippi juuli jo kukkima. Nyt ja karsessa, takaperät lukossa. Taka pekin friidu ja pakka kurveissa, syvällä. Uurtessa Tuokaa mulle äkkiä kylmää uurtessa. Honi poja pois päältä. Eirpäkin totin sa vamatta paini. Poja alkaa läpi. Kuka näki. Näyttä näki. Ari kohma show podcasti tien oma ruhia. Mäkin sit menä kova koti Ja se omaali sekä, joka pelkää juulia ja tulo tagasi, bring back hurria. Miksi muuten näy. Kahta sataa Kaaha la kalja lavaa oh, oh, oh. no. hey. Tai ESA Lapin Mietä no, 0-100 melkein viidessä vuodessa autossakin kaikki paitsi kuusi vitu ruosteessa, minkä sille voin sitä hylti vetää puoleen. Sadataksi sarakastumun karvan oppin nuolella saa enkä polta kumi, koska vaan teellä 10-28 km 50 km vaan teellä. oli halva ja tummat vaan lähet, muuten menetit, kun mulla on useita raketella. Mä oon vanha koulun maksanut käteisellä, vaikka teillä töy, ja annan olla sulle hellä. Reppakämenellä, tämmöllä jäsenellä. Nyt uudet ei tarvitse kenellä. Enkä tässä karttu riima, Aja vaihtovarasto. Kesätekka maali tulee, vaan ei ole se paras. Vai joka jaksakunta vielä, kun paikatkaa aina, tarviiko aja perätä rikiltä tarkkaan. Tullit oikeen, kilotiin sun pakaraat jonkun on loistaa, kun saat on varakaas Muutu taso vielä kun kuin lähet verset nuoleen Tähti palaa kirkkaata just ennen kuin sä kuolee Ralleissa kahta sataa hey. Kahhaa mun kalja lavaa Hei, hei, sano, pide Tää Tai Eesa Pekka Lapin hey. oh. hey. Eitikin talkkia, rolli, englantin is back Harjulta pavillon, kipolta Captain Jack JR, että uutis London, on niitä paperille tolmaat niiltu kodo All day, all night on nopenti, kupleksit pääs Arakeli, renkaat joka vitu sää. Paketta carpe diem, plus two apin like Timo sää. Ja rimaatin, tai ehkä pekaan lapin.